aada kuangalia mambo mengine. Mheshimiwa Waziri naomba nitutoe mapendekezo yetu ambayo tuliona kwamba ni mema yazingatiwe. Sasa tunaiona serikali tu kusasa baada ya kuona hili baada ya kuhakiki huu uzito na thamani yake basi serikali itukuee tu haya. Mbona sasa hule mzigo ufanywe? Sababu hatuwezi kuendelea kukaa nao hadi maiki iwe nini? Nafikiri ni mmoja wa matai serikali. Katika zoezi la uchambuzi kama nilivyosema linafanyika li kule mgodini. Kwa hiyo wanachambua na wanagredi wanagre vizuri kwenye different eh, groups. Hata hivyo kuna kwamba baada ya pale wanachanganya wana tena zile almasi. Afu wanazipeleka zinachanganywa. Napeleka huko meligi wanazichambua upya. Sasa sisi tumeona kwa nini? Kwa nini baada ya kuchambua pale mwadui zikishuka kwenye parcel tofauti tofauti hapo zikabeleka mwanada. Hii ni kama kama nilisema kwamba niko maswa. Nimelima pamba yangu, nimeichambua vizuri, nimeweka kwenye magunia tofauti tofauti, mwanza jine, mwanza na Mwanza jini nilipuiuza, angeleka Mwanza naichanganya. Awanza hapo kule kule maswa naichanganya. Hakuna nda nayo Mwanza, naanza kuichambua tena. Kwa nini? Kuna vitu vingine unavyofanya hata kama una nia mbaya lakini watu wakutuhumu kwa sababu hiyo ni kaire uksachambua sababu uchambuzi wa pale pale mwadudu unafanya watu wao wote wakiwepo these they just deliver the credits in fungus separately zisafirishwe mpaka zokoti si uto la pili ni yema serikali kwa sababu yeye ni mli mwenye mali mmoja wao mwenye mali asindikize ule mziku tena at a owner representatives wa sio kwa wao wiliapo atakata ili kujirilisha tu kwamba hamna wende uko different Wa umkwa watatu na wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Umkwa watatu na nne mvunja chawa. Twende na wabia wenzetu tusindikizie ile mzigo tufike sokoni, tujihakikishie kwa levelo la kujihakikisha kwamba mzigo kule uliopelekwa sokoni ni unatoka kwetu. Kwa sababu gani? Aidha kwa bahati mbaya hao wenzetu wana wana Machimbo wanachimba almasi kwenye nicho mbalimbali. Inaweza ikatokea kwamba mzigo wetu ushingizwe sokoni kangaizwa mzigo kutoka mahali pengine aidha kwa kosea au kwa madhumuni fulani. Kwa hiyo nililima kuhakikisha hmm. kwamba kweli mzigo wetu ndio ulioingizwa sokoni tukaletewa pato yetu. Hapa kutokea na mabadiliko ya kubadilishana la tatu kwa sababu uchambua, mzigo unafika sokoni Tusimame mwa unapopigwa unakopiga bei. Kwa bei halisi iliyo iliyo patikana kwenye kila fungu kwa mizigo yetu mihiki, tuko pale sokoni kabisa pesa zinanipa, basi tunajua this is the amount ambayo tumeipata. Kwa hiyo hapo tutatoko tutatoka na ny nyoyo safi na uhakika na tutaweza sasa kukopotoa mrabaha ambao ndio hiyo hilo hicho ndicho kitu kizotapatikana kama mtukiwa na mbuzi wa waubia anajinjwa na timwa tunagawana kwenye kilo pale basi tunaondoka kuliko kuruhusu iflefo ko uso alafu baadaye sasa mwenzako, wa mbia mwanzo ndio anakuambia kwamba nilipata kilo Chasi fulani eh, unaweza kum, kumfilia mashaka ambayo sio mashaka halali lakini vile vile unaweza kumfilia mashaka ambayo ni mashaka halali kama kweli aliamua kuzunguka bahio huo wakilishi wa serikali ni muhimu sana na tuzingatukumbuke kwamba almasi hizi zikifika pale Antwerp zinachemshwa kwenye asidi kwenye tindikali sasa wakati kabla zijaingia sokoni sasa hilo zoezi linapunguza uzito wa almasi kwa kiasi fulani na vile vile linaongeza thamani zake sasa hilo zoezi kwa sababu linafanyikia kule ubelgiji. Ni lazima tusimame kwa sababu baada ya kusafisha ili tujue kwamba baada ya kusafisha kwa kutumia ile asidi uzito uliobaki kwa usahihi wake ni cha na huo ndio unaingia sokoni na kiwango cha uboreshaji wa thamani yake kutokana na kilo zoezi la, la usafishaji ni cha sekani thamani imeongezeka azu tingie nayo madani na na, na, na ma, uelewa huo wa pamoja Mzee Tamad yetu, tuturu na yetu. Fikiri mheshimiwa waziri, haya ya wa tutakuwa tunaijua katika alizuria kuona bibiti biashara almasi na madini mengine hasa Tanzania kwa usahihi. Naomba kuwasilisha mheshimiwa waziri. Asante sana.